Малі руді білки боязко сиділи на шелесткій вівсяній соломі біля потопельника, який видавався неживим. Тебелий вовк правив кіньми, що вже й не страхопудилися з яка тримала віжки й поганяла. Учитель на пенсії Павло Дишкант і його молодий колега Антон Весна за саньми грасували сніг щоб зогрітися від бігу. Адже саме їхнім одягом і накрили виловленого з ополонки демида неїжберща. Зрештою, привезли не кудись, а в його ж таки хату. Постягували мокрі чоботи і хрупостку з кухвайку, хвайку, а тоді вже штани сорочку поіржавілу від бруду білизну. Гандрабате, жилеве тіло, Висадили на піч, у якій уже полагкотіли дрова. На печі добряче стали натирати горілкою, аж стареча шкіра порипувала. Нарешті досинили, натерши накрили всім, що трапилося під руку. Цілу гору лахів навалили, так що з-під гори лахів лиш чорнів сучкуватий ніс, а в ніздрях від дихання ледь ворушилося страпати волосся. Зовсім ухуркавшись, вовк із присвистом сопів, а в очах його, немов купавилася сива снігова пороша, небез провини, позираючи на вчителів, озвався. А більчатам уже пора час по хатах, добре пощадрували. Пощадрували, згодилися білки, тупцяючи посеред хати і кидаючи меткі позирки на піч, і звідки вже чулося хропіння. «Ведіть більчат до батьків», – попросив вовк учителів, аби їм по дорозі іще не трапилася якась пригода. «А як же тут?» – непевно запитав Антон Весна. «Я сам розведу їх», – вихопився Павло Дешкант. «Ми самі», – вигукнули руді білки. «Е, ні, тільки з учителями», – суворо наказав вовк. І вже ласкавіше додав. «А вовка всі повинні слухатись, чи то більчата...» Чи то Коли хата спорожніла, стомлений вовк поникав і скуткав куток, і з понурою цікавістю заглянув на піч, а тоді вже охляло сів до столу, де ще стояла горілка та закуска. Йому звиклому, як до небезпек, так і до веселого життя, після нинішніх пригод зоставалося тільки налити і випити, аби хоч трохи присадити нервовий дріж. Гострий азарт, яким й досі нуртувало єство. Знаючи, що його за шерстю не погладять за самовольні дії, які скидалися на вертеп, на балаган, водночас він був упевнений, що не погладять і проти шерсті. Гараст, опинившись у рідному селі, встряв до коляди. Гараст, володіючи достовірною інформацією, що потрапила випадково, спільно з колядою – яка й не здогадувалася, замислив затримати особливо небезпечного військового злочинця. На жаль, обійшлося не без несподіванок, але ж хижак не вислизнув із вертепної пастки. Хижак зіграв відведену йому роль у феєричному балагані. Відсипається на печі, хай відсипається. Зле коли не очуняє, коли після отакої Різдвяної купелі віддасть чорну свою душу бісівському кодлу. Хай би дочекався скорого суду та справедливої кари. Хай би люди прокляли його звіряче життя і його звірячі вчинки. Хо-хо, матиме тепер, що розказувати про коляду. І додумалися в селі відродити давній народний звичай. Коли щедруються-колядуються, коли доброму господареві бажається доброго здоров'я. А лихому хай уп'ється смертельного хмільного трунку, якого зготував для інших. Відтерпнувши єством, сірий вовк умостився за столом так, щоб не опускати погляду з печі. Кривою вдововленою усмішкою засмітився його понурий вид. Вовк переслухався до звуків, що долинали з вулиці і чекав на ранок, на допомогу або впольованого хижака. Доставити туди, куди слід. Повільно отямлюючись, болісно розвиднюючись свідомістю, демитний ж борщ відчував –